Mm-hmm. <laughs> Jaj, jaj, mire a én a szerintem. Mi a mi A szobában nincs semmi. Jaj, a kanyámon. a kanyámon. Jaj, a kanyámon. Jaj, a kanyámon. a a kanyámon. Jaj, a kanyámon. a kanyámon. Jaj, a kanyámon. Jaj, a kanyámon. Jaj, a de nézzük le! Fiját, de na, ki Nem hiszem, hogy na hiszem. most a személytől. Lassan, lassan, lassan, lassan, lassan. Péter, lassan. lassan. lassan. lassan. Péter, lassan. Péter, lassan. lassan. lassan.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 Normálisan egy torakottassá mostanában. Mit akkor osztod Te meg. Mit, Mit? Ne az megyet az afrikai kislányomnak már. Hallgasson ha ide, jött idegesíteni, sőt. Nem így. Nem így szólt, sőt, nem ide, jött Nem így szólt. Nem így szólt. Nem így szólt. Nem így szólt. Nem így szólt. Még valamit, mikor én, lagom, én az látok, a vacinálokon nem tudom, a nem aludt, Mi a gyáros az a, a, a nyugodtan lehet, nyugodtan lehet a císzket, akkor ezt a císztalci. Ez Hú! Itt, a císzket. a lecsúlt, a számad, Cs. Cs. Cs. Cs. Nem megkapni, a nem most. Nem, hát itt szórakozom, bénul, nem, hát akkor nem bénul, szórakozom, bénul, szórakozom, szórakozom, szórakozom, szórakozom, szórakozom, szórakozom, Cseh. Mégben, tisztít, tisztít. Jó, tisztít. Nem magyar kell. Ha megkartam, akkor mi lesz van már még Semmi. De mély, ne. Menjünk, nem hagynám. Szépen, egyébként. Jó. Erre. Jó. Mit mivel fogsz? tudom, hogy mikor az a szobában, akkor a Mi? volt Oh, és... oh. Na, a most hol? Hol lenne neki? Hát, hogy Hát, hogy Ah mer, a Ne, ne, ne. Azok oztánál, hát hogy ilyen neki a tégyel összevicsz azt dobálták, amikor tudhat a hitnása. Ne hogy azt beszélték neki a lápát ott, térjel, hogy milyen adattak, azt tégyél, hogy milyen rosszul áll neki. Szerintok, hogy nekik valaminek, hogy neki toltak. Nézd már, csak jól van akkor Én Én nem dobálom abszolút. De hogy itt a hogy Nem, rapon összevessz. Lejját is. Én a hogy én átbe rágázném föld mostan.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 Én szerintem meg kell keresni a nyugtatókat, mert azt, hogy a megnyugtatót tölt be a fél normálatokat. Tehát nincs semmi nyugtatók. Igen, most már nem véd nyugtatózni. Van, hogy szét a szóval elhogy van. Valamint A felemelgetik ott, nem mit is szóval? A Olyan külön, mint ott van. Meg, meg ideg volt még a mentor is. ott is ebbét fázni. Nem volt abszolút meleg. Nem volt ott a jó semmi se. Ne haragodjunk már. Hogyha ott ott vagy még? Haltod annyi Egyszerűen leszűt. Egy kis a piszta, a piszta szerint a piszta alá Nézd né Nézd Ha Én nem emelgetem, mi a szart készre teszi ma a szokrót. sem kellene emelni. Kiket tenni, ahogyan a csatoljára egy szokás, hogy kirapták a diszkolokat a másokat. Hol kellene tenni? Én azt említem, aki diszkolba kirapják, vagy a fejbe nem lennem börtönbe. Ezt én nem értem. Hogy már kicsit tenni kennyel, kennyomorútjának. Az a küldásért megnéz. A mindjárt nép A Ráírom, hogy erekkakas, kakas, még nem raktam be az Mi? Mit akartad a tacspóvá? Ilyen, mert majd megmondani, hogy elhívjuk a mamát, elvészem a kis tacskóját, hogy zöregasszonynál legyen, hát? Már azért ilyen helyeséget nélkül gondolt. A szó se lehet. Ez a mama tatszúja. Ki tud el? Ugyan, mert kézzel mi volna Majd mindjárt megnézem, csak fölírom az öreg kapas. Mert akkor is elesett volna valahonn máshol. És azt hiszem, hogy nem jártál volna háromszor szóval egy felje, akkor, akkor is elesett volna senki Most amikor azért... I'm going to leave right Köszönöm, hogy megtaláltad! Köszönöm,